Berriro ere ba, pertsona militante politiko honen egoera ba, biziki konprometitua da ez. E, Burgosen atxilotu zuten esan duzun zun bezala komisalde dira eraman zuten eta ba, manzizkioten berrogeita zorzi ordu Estatu Espainira, Bausteko eta Maroko, bueno, bere, e, berezko sajarara bueltatzeko. Kontua da berak eskatua zuela exiliatu estatusa jasateko, ba, baskaera eta hori indican ebazteke dagoela. Orduan egoera hori izan da uler, ulergaitza da nola alde egiteko bagindu hau jaso duen. Eta hori guk aldarrikatu nahi dugu ba bera militante politikoa dela, eh, bueltatzen bada e, sajarara biziosoko kartzela daukala, daukala bere beregain, ba Sahararen autoterminazio eskubiren alde borrokatzegatik. Eta horregatik han uste dugu, barriz ba berdinen arteko elkartasuna, ezinbestekoa dela egoera honi mohi eta Zajararen egoera horokorrean konpontzen ez den bitartean, barralako kasuak jarretuko dutela egoten, eta beste behin ere salatu nahi dugu estatu espainiole imperialistaren jarrera, ba, hmm. ez da eta okalako inungo begirurenik pertsona hauekiko eta marokoko monarkiari ba, joko egiten jarretzen diolako, ez da.